115, 116, 117 perc. Van egy olyan közmondás, amelyik azt mondja, hogy jobb szépnek, fiatalnak és egészségesnek lenni, mint csúnyának, körögnek és betegnek, és azt gondolom, hogy ezzel abszolút nem lehet vitatkozni. De hogy tényleg ennyit számít -e a szépség, hogy ezt így kiemeljük, hát erről fogunk most beszélgetni Pucádámmal, a Pécsi Tudományegyetem Egyetem Pszichológiai Intézetének tanácsegédével, aki azzal foglalkozott, hogy az élet mely területein érhetők tetten a szépség szépségszereotípiák. Szeretettel köszöntöm. Jó kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat is! Hogy is állunk ezzel a szépséggel, mert nagyon sok olyan kutatást tapasztalunk látunk, olvasunk, hogy aki szép, az rengeteg helyzetben van előnyben, gyorsabban kapálást, x százalékkal magasabb fizetéssel dolgoznak, a fizikailag vonzó emberek, illetve a fizikai, illetve a nem szép, ember, nem szép embereknél kevesebbet keresnek. Azt is nagyon sok helyen lehet olvasni, hogy sokkal jobban megbízunk valakiben, hogyha szép, de hogy tényleg csak előnye van annak, hogyha valaki fizikailag a szépekhez tartozik, vagy esetleg vannak valamilyen hátrányok is? Uh, így van. Első körben valószínűleg a sokakban felmerül a kérdés, hogy mennyire lehet univerzális a fogalma, vagy mennyire re relatív, hiszen hallottuk már apáinktól is azt, hogy kinek a pap, kinek a paplan akarom mondani most a, természetesen a kultúrközi különbség is arra világítanák rá, hogy van bizonyos variancia, variabilitása, hogy kit tartunk vonzónak. Emellett ugyanakkor az evolúciós pszichológusok arra mutatnak rá, hogy vannak bizonyos univerzálisan, kortól, kultúrától függetlenül vonzónak tartott jegyek. Ilyen például az arc, illetve a testnek a szimmetriája, vagy a populáció átlagához való hasonlóság, a heterozigútaság, genetikai kifejezéssel, vagy a, a megjelenő másodlagos nemű markereket is jelleg, jellemzően vonzónak tartjuk az emberi harcán és testen. A, tehát az, hogy ki mennyire vonzol, ki, ki, ki mennyi, talál valakit vonzónak, az meglehetősen univerzális. Tehát ha egy bármely kultúrában származó ember elé egy vonzó és egy kérdő vonzó arcot mutatunk, akkor nagy magabiztossággal, 10-ből 9 ember eh, arra bizonyos egy arcot mm -hmm. mutatni. A, a kérdés ugye arról adkozott, bocsánat, hogy mm -hmm. a érőért, hogy mindenhol előnye a szépség, és eh, bizonyos kutatások azt a reménytettek eh, mellett, tehát hogy sok területen valóban a fizikailag vonzóbb személyek eh, előnyt élveznek. Ez egyébként abból a stereotípiából fakad, amit még a 70-es években írtak le amerikai pszichológusok, eh, mi szerint a, aki szép, az jó is. Tehát azt feltételezik az emberek, hogy a fizikailag vonzó, megjelenésű személyek, egyben jó emberek is. Hát mert a veszékben is így van. Akik, akik, akik barátságosabbak, igen, akikkel jó együtt lenni, stb. stb. Ugyanakkor az utóbbi uh, évek kutatásai arra is rámutatnak, hogy a szépség uh, leginkább az ellenkező nemű megítélő jelent előnyt. Tehát például egy vizsgálatban arra kértek a vizsgálati személyeket, hogy uh, válasszák ki, el, hogy ők egy vállat uh, dolgozói, és a főnök oda megy hozzájuk, hogy uh, új embert kell felvenni a céghez. Igazából van két jelölt, akik mindenben megegyeznek a kvalitásaikat tekintve, de nem, nem tud dönteni közöttük, segítsen a döntésben az illető. Uh -huh. Odatók két képet, az egyik egy vonzóbb férfi, a másik egy kevésbé vonzóbb férfi. A, hogyha akinek döntenie kell férfi, akkor... Nagy valószínűség szerint a kevésbé vonzó férfit fogja választani, hogy őt vagy mm, a főnökre, mert, hogy, mert a, a, azt, azt gyanítja, vagy azt feltételezheti implicit módon, nem tudatosan, hogy egy vonzó férfi, az, a, akivel együtt kell dolgozni, és alatt ugyanazért a, a, a pozícióért kell majd versenyezni a cégen belül, előnyt élvezhet a főnökök mm -hmm. későbbiekben. Hogyha a döntést egy nőnek kell meghodnia, akkor viszont nagyobb a a vonzó férfit fogja választani, és vice versa természetesen, hogyha a női képeket mutogatunk, akkor a férfiak többsége a vonzóbb hölgyet választaná a leginának, a hölgyek többsége pedig a nem vonzó mm -hmm. jelöltet. Ez egyébként az úgynevezett intraszexuális privalizációnak a példája, a nemen belüli konfliktusok, illetve a nemen belüli összetűzések egyik példája. Tehát, hogy jelentős szerepet játszik a, a nemiség abban, hogy ítéljük meg a másikat, akkor hogyha szép vagy nem szép, illetve hogy milyen döntéseket hozunk. Van-e más terület, ahol, ahol ez megjelenik? A saját kutatásaim igazából két fő területre uh, irányulnak. Az első, avel még a PHD uh, dolg, uh, kutatásaim során foglalkoztam, az a társas csere. Tehát, hogy uh, kivel lépünk cserekapcsolatra, kit választunk, illetve hogy mennyire bízunk meg a másikban, mennyi pénzt utalunk uh -huh. esetleg egy ilyen kísérleti játék szituációban, és a saját kutatásaim uh, tulajdonképpen megerősítették a szépségsztereotípiáknak a, a működését. Tehát röviden arról volt szó, hogy hiába uh, biztosítottam én uh, elegendő információt a vizsgáti személyemnek ahhoz, hogy lássák azt, hogy vonzó személy nem csak aktuálisan az adott játékban, meg megfigyeltek a vizsgálti személyeim csal, hanem még korábban egy korábbi körben uh -huh. volt, ennek ellenére ennyi büntetést kapott a vonzó csaló, mint a nem vonzó csaló. Tehát próbáltam, próbáltam segíteni a vizsgálati személyemnek abban, hogy, hogy, hogy lehet, hogy, hogy azt gondolják egy egyszerű interakcióból, hogy hát igen, most ez a vonzó személy most csal, de, de, de, de lehet, hogy, hogy korábban nem csal, meg egyébként nem egy csaló, hiszen hát jól néz ki, Próbáltam segíteni, hogy nem, nem, már a múltkor is csalt. Hidd el, hogy bele nem szabad megbízni, és ennek ellenére is élvezett a vonzó személy. Egy másik területe, az újabb kutatásaim, egy másik területre fókuszálnak, ez a, a nemi erőszak megítélésének a, a kérdése, hmm. hogy hogyan befolyásolják a, a vonzerővel kapcsolatos elvárásaink, illetve stereotípiáink a nemi erőszak megítélését. Egészen konkrétan arra, hogy a kíváncsi hogy attól függően, hogy az elkövető, illetve az áldozat honzó, vagy nem vonzó, milyen mértékű büntetést szabnak ki uh -huh. a vizsgálati személyeim az elkövetőre, illetve mennyire hibáztatják az áldozatot a bűncselekmény megtörténtéért. Itt pedig egy nagyon érdekes eredmény született egyébként. A, egy kicsit előttes, most muszáj beszélnem az úgynevezett nemi erőszak mítoszokról, amik a fő funkció egyébként felmenteni a felkövetőt a, a, a bűnöségről és az áldozat, áldozatot hibáztatni, illetve ezeknek a mítoszoknak köszönhetjük azt, hogy amikor kiáltom azt a szót, hogy nem ilyen erőszak, akkor általában a valószínűleg a kedves hallgatók fejében is egy sötét sükától ugrik be, ahol egy e, e, csukjás alak követ egy magas sarkuban tipegő hölgy, e, hölgyet, akir e, vonzó lehet, vagy még szűke is, vagy bármilyen e, fiatal vonzó hölgy azt tudja és a, egyszer csak berángatja egy, egy bokorba, ahol éppen nem még a lámpa, és ott öt történik az erőszak, ez az esetek többségében nem így történik. De az esetek többségében az áldozat ismeri az elkövetőt, és az esetek többségében nyilván e, nyilvános helyen, e, vagy az a áldozatnak a, a lakásán e, történik a, a bűncselekmény. Most, hogy működnek itt ezek a stereotípiák? Itt a, a sztereotépiek úgy működnek, hogy az, az áldozattal kapcsolatban van egy elvárásunk, hogy csak vonzó nő kerülhet ilyen helyzetbe, csak vonzó nőt erőszakolhatnak meg. Ez abból fakad, hogy azt feltételezzük, hogy a szexuális erőszaknak a motivációja az a szexuális vágy. Ezt bevizorították, hogy nem így van. részben persze bizonyos esetekben lehet így, de az esetek többségében az áldozat feletti, vagy a nő feletti kontroll a hatalma való visszaélés az, ami magyarázza. A, a, a bűvelkövetőknek a motivációját. A másik oldalon pedig az az elvárás fogalmazódik meg, hogy egy, egy alacsony státuszú, nem vonzó, olyan rossz szartú férfi követel ilyesmit, aki ebben nem illik be, az, az már nem is állt elkövető. A vizsgáltóimban pedig minden lehetséges párosításban mutattam képeket, tehát a tablókat a vizsgálati személyének, olvashattak egy rövid leírást, egy tényállást arról, hogy mi történt, és... Láthatták az elkövetőnek az arcképét, aki egy férfi volt mindig, és az áldozat női áldozatnak az arcképét. És variáltam azt, hogy vonzó az elkövető, vonzó az áldozat, vonzó az elkövető, de nem vonzó az áldozat, vagy fordítva. És az egyik elméletünk az volt, hogy mivel a vonzóbb áldozatokkal a vonzó áldozatok esetén nagyobb tragédiának élik meg az emberek a, például egy, egy vonzó nőnek a meggyőkolását, mint egy kevés vonzó személynek a meggyőkolását. Ez megint csak a szépsés területétjára vezethető vissza egyébként, mert hogyha vonzó, akkor azt gondoljuk ugye, hogy aki szép, aki jobb is. Aki jó, Ez jótért, rém egyébként, értmel. E és... Ez hát az igazságos világban vetett hitünk egyéb, uh -huh. A jó emberekkel csak jó történhet, és ő szép, biztos jó is volt, miért történt vele ilyen. Ez egy tragédia, ugye? E és azt vártuk, hogy a vonzó nővel szemben e elkövetett erőszakot e fogják leginkább büntetni, különösen akkor, hogyha nem vonzó az elkövetetet, így beleillik a sémába. Na, ehhez képest azt kaptuk, hogy azok a vonzó férfiak, vonzó elkövetők, bírálták, hogy nekik szabtak a legszigorúbb büntetést, aki vonzó nőt erőszakol meg. Ugye itt a, a hipotésnek az egyik fele teljesült, hogy a vonzó nő eh, volt az áldozat, akkor az magasabb büntetést indukált, de az elvárásunk ellenzében nem a nem vonzó férfit, hanem a vonzó férfit büntették jobban. Ez olyan miért lehet? Azért, mert pontosan egyébként a sztereotépiából adódóan megint csak, hogy ez egy kirívó eset, nem illik bele a sémáinkba, és azt gondoljuk, hogy hát hogy akkor mi szüksége neki arra, hogy megerőszakoljon bárkit is? Hát a, úgymond hagyományos úton mondjuk randira hívással is ö, ö, közel kerülhetne a, a, a szedvéknem tagjaihoz, és azt gondolom, hogy ez egy olyan téma, amivel aztán tényleg érdemes lenne tovább foglalkozni, mert hogy sajnos kifutunk most a műsoridőnkből. Jaj, elnézést. És. 90 percet hát <gül> Biztos vagy, hogy egy 90 percet is lehet erről beszélni, de az is egészen biztos, hogy fel fogjuk még hívni ebben a témában, mert azt gondolom, hogy itt olyan saját előítéletekkel szembesülünk, amit nem érdemes itt abba hagyni. 117 perc. Mit gondolnak a szépség az az élet minden területén áldás, vagy pedig van olyan, ahol látok, és egyáltalán hogy ítélünk meg ugyanaz a cselekedetért, olyan valakit, akit szépnek tartunk, míg a másik, hogyha ugyanazt teszi és csúnya, akkor ugyanolyan elbírálás alá esik a fejünkbe? És mennyire vagyunk mi olyanok, mint a többiek? Tehát, hogy mennyire tudjuk, hogy milyen szépség és nem is sztereotípiák élnek a fejünkben? Erről fogom most beszélgetni Pucc a Pézsi Tudományi Egytelm pszichológiai Intizetének tanársegényével. Szeretettel köszöntöm. Én köszönjük, sokanálom, veszem a hallgatókat. Ugye az elmúlt években a MeToo mozgalom kapcsán is rendkívül megerősödött az a fajta figyelem, ami az erőszak és a nemi erőszak, illetve a nemi abúzusok irányába fordul a társadalomban. Ön akkor, amikor a fizikai vonzerővel foglalkozott, megnézte külön is ezt a területet, hogy hogy reagálunk akkor, hogyha a tulajdonképpeni agresszor vagy erőszaktevő az szép vagy csúnya a mi szemünkben, illetve hogy változik ez attól, hogy férfiakról vagy nőkről beszélünk, illetve az azonos meg a más neműek esetében. Most én ezt így jól ö, elhadartam, hogy mi mindenről fogja nekünk beszélni, de kezdjük az elején. Tehát hogy változik a véleményünk attól függően, hogy valakit szépnek vagy csúnyának találunk abban az esetben, hogyha tudjuk, hogy amit elkövetett, az egy agresszió. Igen. Most az én vizsgálataimban Ja, mindig egy férfi követette szexuális erőszakot egy nővel szemben, és ami, amit variáltunk, az az, hogy az elkövető illetve az áldozatnak a fizikai vonzereje az magas volt, vagy alacsony. Tehát, hogy az elkövető lehetett egy rendkívül vonzó férfi, aki egy rendkívül vonzó nővel szemben követel erőszakot, de ez lehetett az ellenkező is, vagy egy rendkívül, egy ilyet kevésbé vonzó férfi követel, egy kevésbé vonzó nővel szemben erőszakot, vagy ennek bármilyen kombinációja. És igazság szerint két dolgot mértünk. Az első az az volt, hogy a vizsgálati személyeink től azt kértük, hogy egy -től 7 hétig terjedő skálán ítéljék meg, hogy az elkövetőnek milyen szigorú büntetést szabnának ki. Nem azt kértük, hogy hány évre ítélnék el a, a, az elkövetőt, hanem hogy az egy, egyes az az egyáltalán nem, a lehető legenyhébb büntetés, a hetes a lehető legszigorúbb büntetés volt a skálán. Illetőleg a, az áldozat oldaláról azt kérdeztük a vizsgálati személyeinktől, hogy mennyire tehető hibásnak, mennyire okolják az áldozatot a, a bűncselekmény megtörténtéért. ért. Ezt is egy hétig terjedés kellene. Az egyes, ahol a, a válasz az volt, hogy egyáltalán nem hogy a felelős, a hetes pedig, hogy teljes mértékben uh -huh. tehető, tehető felelőssé. És uh, a, az elkövető büntetésével kapcsolatban azt a hipotézist állítottuk fel, azt az elvárást fogalmaztuk meg, hogy azokat a nem vonzó férfiakat fogják a legszigorúbban büntetni majd a vizsgálat személyek, akik egy vonzó nővel szemben követnek el erőszakot. Ezt két okból gondoltuk. Az első e, indok, hogy az általában vonzóbb áldozatokkal szemben elkövetett bűncselekményekre magasabb fokú érzékenységet mutatnak az emberek, tehát például egy 2007-es vizsgálatból, egy amerikai vizsgálatból kiderült, hogyha egy vonzó nővel szemben követnek el a gyilkosságot, tehát egy vonzó nő lesz a, a, a meggyilkolt személy, az sokkal tragédiának, ez a sokkal veszteségnek ítélik meg az emberek, mint hogy egy kevésbé vonzó nővel történt volna ez a, a, a, a gyilkosság. A másik pedig, a, a hipotézis másik felének a magyarázata az, hogy amikor az emberek fejében, azt mondom én, hogy szexuális erőszak, akkor általában egy olyan kép bontakozik ki, hogy egy sötét utcán egy magányosan bandukoló, vonzó, fiatal nő mögött egyszer csak feltűnik egy csukjás, rossz arcú férfi, alacsony státuszú, nem vonzó személy, aki egyszer csak egy bokor mögé és meg Uh, tehát ez, ez az úgynevezett nem a szak mítosznak a, a, a, az egy nyilvánulási uh -huh. formája, és ebből gondoltuk azt, hogyha egy, egy olyan esetet mutatunk a vizsgálató szemeknek, ami így beleillik erről a, az a, a, a eseményről alkotott sémáikba, akkor ez fogja magas büntetést indukálni. Ehhez képest egyébként azt kaptuk, hogy... Azokat a férfiakat büntették a legszigorúbban a vizsgáltó személyeink, akik bár vonzó nővel szemben követték el a bűncselekményt, de maguk is vonzóak voltak. Ennek mi lehet az oka? Egyébként pont a, ez is a szépségtépiákkal magyarázható részint, ugyanis ahogy mondtam, egy nem vonzó férfi esetében... Valahol belédik a sémekbe az, hogy, hogy ilyen férfiak elkövethetnek ilyen bűncselekményeket, viszont ha egy vonzó férfiről kapunk olyan információt, hogy ő követett el ilyen bűncselekményt, akkor azt érthetetlennek gondoljuk. Mi, mi szüksége egy vonzó férfinak arra, hogy bárkit is megörösszakoljon, amikor ugye a, a saját sániát vonzerejét uh, használva, úgymond a hagyományos úton, módon is juthatna partnerhez. Meg talán csalódást De? is okoz nekünk ezzel, tehát sokkal nagyobb. Így van, tehát pontosan az, hogy nem ezt várjuk egy vonzó nem hanem ezt várjuk egy vonzó személytől, hogy ő így kvázi kihasználja a vonzerejét. Azt gyanítjuk, hogy hogyha ha egy vonzó férfi ilyen borzalmat követel, akkor egy veleig romló tegyénk el, hogy legyen, hiszen más mivel magyarázható az, mm -hmm. hogy ő ilyesméget tesz. Ez egyébként egy másik nem érő szakmintos, hogy az elkövetők azok csak mentálisan sérült egyének lehetnek, ez nem állja meg a helyét természetesen de ezzel is próbáljuk a világot kicsit bejonsolhatóbbá tenni számunk, magunk számára. A másik oldalon ugye az áldozat hibáztatással a kapcsolatban, pedig e, érdekes módon itt e, a szakőzdalom azt, e, e, azt támasztotta alá a korábbi vizsgálatokból, hogy a kevésbé vonzó áldozatot okoljuk inkább. Ez egy első hallása kontrointívnek kontroint, uh -huh. kontroint, tűnhet, vagy furcsának tűnhet, de ha belegondolunk, van benne logika. Ugyanis megint ugye a, a, a nem érőszak mítoszokból adódóan azt várjuk, hogy csak egy vonzó fiatal nő lehet áldozat, ö, aki ügy az elkövetőnek a szexuális érdeklődését, a szexuális ragadozó érdeklődését, és éppen ezért a nem vonzó nőt nem tekinti a társadalom tipikus áldozatnak. Tehát ha kiderül, hogy egy nem vonzó nővel szemben követtek el erőszakot, akkor ez megint ilyen furcsa, megmagyarázhatatlan eset, és... Ugye a magyar hol találjuk, hát az áldozatot kezdjük el hibáztatni, és olyan dolgokat kezdünk el gondolni, hogy talán bizony bátorította az elkövetőt, adta alá a lovat, hogy az túllépjen egy határon, ami már esetleg persze az áldozatnak nem volt a kedvére való, de mégis könnyebben gondoljuk azt, hogy nem vonzó személy bátorította az elkövetőt, mint egy vonzó női áldozat. És nagyon érdekes, hogy a vizsgálatunkban azokat a nem vonzó nőket hibáztatták a legnagyobb mértékben a vizsgálati személyeink, akikkel szemben egy vonzó férfi követte el az erőszakot. Tehát megint csak, ahol logikusan lehetett azt gondolni, hogy tetszett ez a férfi ennek a bizonyos nőnek, ennek az áldozatnak, adott esetben kokettált vele, adta a lálóvat, és ezáltal a férfinek úgymond a szexuális ösztöntörekvésé azok elszabadultak, és hogy ez vezetett a nem érőszakhoz. Ami az erőjelben megjegyzem, megint csak egy, egy nemi mítosz, hogy a férfiak képtelenek uralkodni a szexuális vágyaikon, és hát igazából bocsánatos bűnnekik az erőszak, ez nem igaz természetesen. Azért van ilyen szép nagy prefrontális mm. korszexünk, mindenféle gátló funkcióval, hogy az állat és törekvéseink meg gátat szabjanak, tehát nem lehet felmenteni az elkövetőket ilyen indokokkal. Akikkel végezték a vizsgálatot, azok milyen korosztályhoz tartoztak, illetve a nemi megoszlásuk milyen volt? A, egy meglehetősen heterogén mintát sikerült összegyűjtenünk. A, a, a összességében a fiatal felnőttek, tehát így a, a 25-30 év közöttiek írták ki legnagyobb százalékban a, a, a kérdőívünket, de a mintavételt azt a, az online közösségi fórumokon, Többek között a, a Magyarország egyik legnagyobb Facebook csoportján a Pesten hallottam című csoportban gyűjtöttük a minta e, És e, hát annyit el lehet mondani, hogy a nem ilyen hogy a, a nők többen töltötték ki, tehát nagyjából háromszor annyi nő töltött mm -hmm. a, a kérdőket, mint férfi, de férfival is közel 80 fő vég, végigöltötte a, mm -hmm. a, a vizsgálatot, végig részt vett a vizsgálaton. Tehát így a nem összehasonlításban hasonlításban azért a férfiakoltáról is van egy jelentősebb minta, amivel lehet kalkulálni. Egyébként azt lehet tudni, hogy a bíróságok, amikor ítéletet hoznak, hiszen a bírók is emberből vannak, ott érvényesülnek ugyanezek a sztereotípiek? Sajnos igen. Tehát ez, A vizsgálatnak egyébként az egyik fő célja pontosan az, illetve a hasonló vizsgálatoknak a célja az, hogy felhívják a figyelmet, illetve tudatosítsák újra és újra, a, akár a, a professzionális, a, a, a, akár az ügyészségben, bírókban, ügyvédekben azt, hogy, hogy a, igen, emberből vagyunk, és, és vannak olyan sztereotípiaink, amelyekre, hogyha nem tudatosan figyelünk, ügyelünk oda, akkor bizony képesek, hát ha nem is tuta, teljesen tévútra csal, de befolyásolni az ítéleteinket. Rengeteg olyan talomány látott már napvilágot, főleg az usa egyébként, ami azt bizonyítja, hogy, hogy az elkövető, illetve a vádlottnak a fizikai vonzereje az erőteljesen befolyásolta a kiszabott büntetésnek a mértékét. Vagy ha a szexuális erőszakról van szó, akkor például az áldozatnak a szavahihetőségét kérdőjelezik meg, hogyha egy nem vonzó áldozatról van szó. A vonzó áldozatnak sokkal inkább hisznek az eskütség tagjai, mint egy nem vonzó áldozatnak. Ami... Így, így pusztán száraz tényeket elmondva eh, egyszerűen hihetetlen, hogy, hogy hogy lehet egy ilyen eh, különbségtétel, de hát megint csak ugye ez a, a nem érőszak mítoszokból fakadóan a, a sztereotípjánk az, hogy hát ha egy nem vonzó személy vallja azt, hogy őt megörőszakolták, az, az olyan furcsa, hát érthetetlen már-már. Még hogyha egy vonzó eh, mondja ezt, akkor azt könnyebben elhisszük. Eh, pedig valójában egyébként a, a szexu erőszaknak a ez a bővelkövetőknek a motivációit, hogyha megnézzük, akkor a legtöbb esetben nem a szexuális vágy hajtja az elkövetőket, hanem az áldozat feleti kontroll gyakorlása. Ami pedig, ami szempontjából igazából mindegy, hogy az áldozat vonzó, vagy nem bonzó, fiatal vagy öreg. Hát azt gondolom, hogy ezeknek a vizsgálatoknak tényleg az egyik legfontosabb hozadékuk az, hogy az ember magába tud nézni, és főleg az, akinek ilyen a szakmája, annak meg nem is árt, hogyha tisztában van azzal, hogy hogy manipulálja az ember saját magát anélkül, hogy akarná. Így van. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, és beszélgettünk erről. Pucz a Pécsi Tudomány Egyetem Pszichológia Intézetének tanársegéde volt, aki természetesen nem mondta meg nekünk, hogy a fizikai vonzerő az áldás átok, mert hogy felnőtt emberek vagyunk, hogy szépen eldöntjük ez alapján magunk és Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy meghallgattak. Viszontálásra.